رسول اللہ کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی الکدحیاب باب دے و بیان قربانائی کیا دا چونکہ دا اختر دا موز مسئلے کی دلی دا باکی پاسی مسله زمینی مسئلہ رالا خبروانی پوش ہوئی چاوہ مسئلہ دا قربانائی دا زگا دا لوی اختر باورد وانی قربانی کی. په باغې مخ کې باب کې د قربانې یعسو خبر ذکر شوی نو دیوادله دیزه کې د قربانې دا به ذکر کای د قربانې ساروی د قربانې ټول مسلې هغه په چې ګمډنو تاسو هدايو کې دې کې میلی لری سر او راس په قربانې کې قرث او حدیث کې یو ذکر ملت او ابی کوم ابراهیم دا د بابا سنتي د بابا چې کومه رسونتي وې انداري چې سړې خپل خوښات متشکل کی او پاري باندې چاړه کوي خوښات خپل چي کدا متشکل کی او د پاسه پچاړه سکی ترا کوي نو دې کې دا حکمت ته چله کدا الله رب ول عزت د پاره ز خپل شي کومنه خوښسات قربانه ودو ته تیارې خپل طبيعت خپل خوښش قربانه ودو ته تیارې نو دا خوښسات متشکل شو پاره باندې را کوي درې مخلوق دا الله مې مانیلي زده دا الله مې منوله به ترين خوراک ورکی چې الله رب عزت لمنولا ودا غرزو کی خوراک ور کول دا الله رب عزت سره د یو محبت څرهار دی الله رب عزت سره د محبت چې کوم نو دی دي صحیح کم نور چې دلا کتاب الاولی په फायदा وکي قص حیا وتوی قص حیا قص حیا از حیا ټیم کې یعنی ده سار نور چی توچی ای بیا چی نو دا کیی گی نور راو خیجی او توچی تا دیو جنا دیتا چی کمدنو قضیحیہ ویلے کیی پس صاحبی نصاب دا واجب دا احناف و مذب دی زنو ور تا سنت ویلی و دا روایت نو معلومه شي چې واعید پیر آغل دی نو دا واجب ده. د قربانه ساروی آتی دی او گواو کوخ او گڑاو بیزا میخا او گوای او شیدی نگر دا قسم ده دو قوانه دو قوانه قسم ده دا تک اسم ساروی دی لدینا الانو پا نور سارو قربانی نکی دی اگر چه غالا لیو لگز انگلی خر علال قربانی بھی نکی زنګلي بيزنچي دا ستا د اوغشاه او غیره دا حلال نه قرباني به نکي د قرباني سروي داتي عمرونه چې کوم دنو اغا نو ورو کی سروي کال له او دغه سروي دو کال له مسنه چواته له کی چې راخې کړی وو هغه دي البته په ګونډو کې پهلهماور ګټ کېغا ش پهګ میاشتنس کا پی کېږي که د کال میلاو نه شيله س نه که د کال طلبې کو او د کال ګنده میلاو نه شو پا شپ میاشتنی شو خو چې دی د کالو علىله درې نو یو مرښکاري یو کاری دا مسائل تاسو ټول په هرا کې ایلی دي او دو راه را چې دلته باې وتونو سره شي. اور لگیبان بو پیتازیش نه اپمانه د کڅه نه السلام قرباني وکړه د توو غڑانو املحين چې کلرن ولو یعنی جازبرن ولو مالكين مطلب کلرن ولو اقرنين او اختروا ففلا سيلل كلو تسميه ولا الله اكبر وهي قال ما لذ له سيدنا بي السلام وازع عن قدمه فلف بيثو على صفاح هما بر ي وترط نيبا نيق ترط على الخيوه ويقول بسم الله الله رب فرائشه <تصفيق> جذع سوال يتاق في سوال ويبرق في سوال اغجكمنو تشغر سيدو ام او ګورو کې چې کاونو ما غزا یې تورو مطلب دا لاندې څه وی غره داسې تورې او راځن ګنج وبند را ماتې درو دیم سو تور او ګزې دو په راسور باندې دیم سو تور چې را مان ته ګورو په ګوړه دیم سو تور یم او ينظر فی سوال او د استرغلا غتی دازینیم سو تور دا غیم تورو او تیبه یبه یوساحیه به یا شالوم المدیا نا چاڑا را کا بیو دوی تیرائی کا لی خاجارین پا دیکانی باننی تیرائی نو خدا عدب ده زکا چی بیا غدا تکلیف کی گی سم آخذ آخذ آخذ آخذ آخذ آخذ ففعل تو آخذ الکبش فاز جاؤ نسمی لو علالکو بیوی محمد و آل محمد ومن من امت محمد نا یو گرد در ټول دنیا نشو دته ثواب مثال ثواب و ده کیږي پی ثواب کې شمتیامه کا وا اته لو بندياله سه وای پرې چې عمل باخیر سر مور او بلار ته سلام او سر چې ګمنده و دوه ستادانو ته سلام باخیر خدای ستړي ګوګه چې آدم علی کو رسول مسلمانان تیر شي دایته ولته و پخا کنه پستا به پیست او هغه زه پوره پوره ثواب الله ورکی لګه ستاسوکه میګينا او پوره ثواب الله ورکی وداو دي سال ثواب په زمانه زما د بچو را زما د umat نن ثم ذاهبين وان جاري رضي الله تعالى عنه پارا پار رسول الله صلى الله عليه وسلم ارثه مگر ګرانه شي یعنی اوکلیز ملاینګه فطاسه وحجزاتاً من الله ان بیاځي کمنو د ګردو نش په میشتینی زده کمنه سره کې حلال کې بیا خیر دی وای نبی صلی الله علیه نبی السلام لږ کمنو سره کنده د ګردو بزور کړه شپه مرګرو کې تقسیم قربانای له یوش په مغښتنې زپاته شه حتود نو نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام السلام دې د الله تعالی نو رسول الله صلى الله وسلم په هر په مصلا کې بيدګه کې ودار څه کوه ارشاد نبی الله تعالی نو ان نبی صلى الله عليه وسلم قال وقالت عنه بعض والجذور عنه قال سيد ما سلام دادا چې با قرهبون دا وونه او جزول چې نه باوندوونه مطلب وو کا سبقې شي او مخيون او واو وای کیم وانه مثال متا پارا پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم راړه ذمہ داره او علاوه بر مکم عین زهر دا یې صحاب خبره چې قال لازم د حجه داخلي شي ناخلی سرمن د سشه ناخلی فَلَا يَقُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقْلِمَنَّ زُفْرًا نُكُنَ دِنَاخْلِ لَا يَنَاخْلِ دَا تَشْبِیرَ لَا حُجَّاجُ سَرَ حاجیانو سر سر تشبیر چه بیا کارا لسر دی تیری شی قربانیو کی نبیار داؤو کی لکر حاجیانو بشان چه غیر لسر محض بانے حلال شی احرام لیلکی نبیار سر صفائیو کی وعنی من عباس ا جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الايام عشر ذوالقعده لنستعرض دا رمضان چې کوم له الله رسول سره مقابله کوي دا ډېر فزایت فزیلت ولري چې الحج لوبایل سره ده او دا رب تعالی په عناونه رسول الله عليه وسلم یو مده د رحیم تر شیء اکر موجو اين په لمنه د وقہی د دې رسول د بارکه خصيجي سارو نه جائز دي خصيص قرباني جائز ده سماواتو او ارضو او هغه څه چې د دې خدای په نام باندې او د جن او مشرکین څخه د پلاة د دل د دا جذوه من المسلمین بوئی اللہم منک و لکا محمد و بسم اللہ و اللہ و اکبر سمد باہا بسم الله و اللہ و اکبر نبی علیہ السلام و فرمائل حازہ عنی لا زمان طرفنا و لم يزحی من امتی ہر سوک چه زمان و امت دا قربان ہے و اسنشی لرلے دا غیر کول دا بارا دا لیکی و تسلید غریبانان رولا چا غیر ویچی منگ قربانی اونکڑلا و نبی علیہ السلام دا غیر طرفنا قربانی کړی دا صالحید خفقان نکي وا نا فاشن پارا ان دعان يودا <تصفيق> کي د تاسو ته په کونته روح نه هغه د پاره نه رسول الله او صالحانو د اجازه نه ته انا اجازه و نو نبی رسول الله له طرف نه قرباني کول دا جائز دي په علاوه سنن کې باب قائم کړه ده باب وضوحيت عل آل الميت د مړینه طرف نه چکنو قرباني کول ته نبی رسول الله دا روایت پکې راوړل دي معلومه شو چې نبی رسول الله وفات او هغه طرف نه قرباني کول جایزي والی رضي الله تعاله وصيت کړو چې دوه مار طرف نه کاوه او رايي ته الله تعالی طرفه امره رسول الله صلى الله عليه وسلم انك فتل عين والاذره والا ذا او چې ګورو بمن خو مطلب لاند خبره خداذا ايف جن سروي مال چې سروي اخل نه ايف جن ماخل مسلمه تل شي ته فيها چې دشت په مجد کې مشاللهمه الله شطفیه نپوره سااروي چې کمدن واخله مد وي مونږ د نبییر اسلامیلو چې خبر ګورو منګ نسته چې پهخبر ګورومونږستر کېته چړنده خو نه دهخواک ته چې کوون خو نهدي داب د به ساار کې والله نوظاحیه او مونبان قربه کې نه لا مقابلله مطابه چې یا د مخې د طرف نه غتې او یا درو سره در طرف نووکه شي وی پالا شرقا ولا خرقا نجه كننه سري غووالا نه د سوري غووالا داوکه مونږ غړاف نه داکه دا قرباني کوو بګینان واړو پال نه رسول الله صلى الله عليه وسلم انده يا عذاب القصو لهونه مانا فرمای نبی یو الله صلى الله عليه وسلم مونده دې ډول کېږي چې پیدا شي خر نوی نه داغه قربانی جایز ده بل کنده دې چې وو کړې او و ما چې وی دې په هغه قربانی نگی په تفصيل نه لوې ابراهيم الله تعالی موهب رحماني کې کړه دې کتاب له موهب رحماني در مسایل قربانی یو ځکر دې یو ځکر کا څوڑا چې کا څوڑا ما چې مصخبر نه ده وجه کر ما چې ادریم ای سماتی نو بیابه قربانندگی بیعذبل کام شیخ کرماتی والاذن افکر ودی پریوین وان پرانی عادن انا رسول الله صلی الله علیه و علیه ما لا تطن وفایا فطرانی یعنی فطر قال علی نبی و ال اربعن تسالور عیبن نذان بچکل بکاردن الارجا البی والله او کنګه الب چې خ کاره کاروي وال بریزه نا جوړه الب نوه زههر والچپ دومره کمزورې دومره کمزورې چې د غې سر اډوکړ کې د بس صرف معوتله غلی ملغرننو داچ دو ده دوهرمو کوون د ک خ پاک ل ل ل ا وران یتایې دغه لا د سواریو او د سواریو او د سواریو د نه یا دی مدارطه علی الله تعالی مقارقه دی او رسول الله صلی الله علیه نی امتی او کله قربانی لشک پگناشتنی ذگیردار پر د فی خاطر وای دانګی نشه ده ک الله غینا خرا وقچ لګل کلاغه نملاویګی ته بیا شپږ مشتنی زم بیا قربانی وکا وګوره سره په ګړو کې لمور و انیا باسه قرات نومه رسول الله صلى الله عليه وسلم دی سماري صاحنه نار اتکا د برک مغ ویلو چې دا چې روایت پر ازي چې پغې کې ووخ د لشو راهس جائز کئ هغه داب مغ نبي عليه السلام سره وو لو يختار راغه نو موږ شریک شو په ورکه وو او په اوکه لاس دا روایت په مخ کې جابر روایت باندې منسوخ ته دلته موي او په د کتابه مناسک کې انترشهو دا چې کمند نو اوکه ووګه ساني هذا الشهر على رواية من سبسره وانا عن شفر رضي تعالى الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانده آرمان من, من عمر الرجى والنحر أقضى إلا الله من إحراق الدنيا وإنه رأي عمل هذا صدقي أفزل لدي رجب أقول أفزل لدي وينتو يا أفزل لدي وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وعشارها هذا قربانه دا سروه برازی براز دا قیامت دا خکر و دا ویختو و دا کرسندو ورس سارا. او یقینا یعنی تللکی گی با او یقینا ویل چی دا و دار تاویی گی دا اللہ پخواه که پدا سی اوزای که چه مخ که دار تاویی دو دزبکنه یعنی اللہ قبلی فاتوی بو به ها نفسا خوب و خوشحاله دا قربانی که وی دزرگ و دا غیمه که زور بانده انا ان بي هر ذات رجل عطا على مقارنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ايام احدا الى الله ان فادر رويام من عشر ذي الحجه بديل سنوزك نفلي عباده تن ډير کال شروجيونی وي او یوش په چودري کې لك پورا له ترقادر چې ولاره دومره ثواب وي زو په کشته هم خپل خوږوږو يا عبد الله قرشه ان الروح يا رسول من صلاته وسلم فذا هو يا راله نبي السلام لا راويده نو يعني دمون لا راويده له نو فارغ لانه جوخه وليده فذا هو يا راله ذو قربان غفقت به قبل ان يفرغ من صلاته دم من فراغت مخه زباشه هوا فقال من كان زبح قبل ان يصلي و يصلي فليذبح ما كان هبل رضا قرباني شو غره مخي ويريط كي كان هذا اننا نهار الاصحى يوما يوما نهار يوم الاصحى رسول الله الاه يوماني بعد یوم الازحار قربانی زی کمدنو زمونگ پا نیز بانی دری رزی دی یا جب لویختر رز در لس دست خاریخ بلگیارا بلبارا پاکستان کی اختیار پاکار دے چراک دوی مرض بانی ختم کی صحیح دکنا ناکدوی دنیمیاش شده کتولو لیر احتماما نکی اصول که کئیو پسیی تاری خاختر رو که مدار نجی گی نی پا در مرض پا دیگیو پدری مرز کی یو خومادی اختیاب خبرو کلاسی نشی چې تی بلس جوڑ کی لکا کانا کو اختیاب دار چې چی بمخ بدوار ردو که کار سکی ختم کی پا, پا دوی مرز دیو کی پا دوی مرز سم نشی پدری مرز دیو کی خلاک دری رز دیو خربانی دی امام شاکی رای مولا تولی آمی تشریقی آده پینزر رز سکی یادی خلاک زمانگ دادنین دیو ماني نو راغره را کو قربانی کړو وانګری دا قربانی چې ځونه دي لګړه دسه یو نبی رسول مے د بابا طریقو دا سنت ابیک ام ابراهیم دا له تاریخ تا تر مخه تک گئی چې بابا د اسماعیل په مرای چاړه کې خردلی و او ته د خپل محبوبات او مرغوبات او مشیات په مرای باندې چاړه کیږي دا سنت ابیک ابراهیم قالوا فما لنا فيها یا رسول الله موږ لو په الله سره گئی د بابا خو سلاقې جاریه شو قال بكل اشاره حسنا په وروسته په یونی نې کډر کې صحابه وی دا گرد وڑای سر بسی نبی رسولامی دا وڑای پا هر ویخت نیکی دا باب الاتیره پا عربو که زنی جه کمدنو قربانای کیدلی زنی سیزون علالی دلو آغا جه کمدنو نبی رسولات و سلام ختم پرند آتیره و فرعه و, و دا مختلف کسم علالی با کیدلی دو بوتانو کو نمونو باندې او دو الله پا نظر منخت وکول که دلی و نبی علیہ السلام اغام منسو قرل و دیوانی جدا باب قائم کو دا چونکی دا غیر قربانای وي نو غیر شریق قربانای ختم کړې او شریق قربانی ایسا گران راوڑالا نو ریتولی چکندنو ختم کړې نبی علیہ السلام قال اللہ فرغ و لا عطیر نو فرغشتی و نو عطیرشتی فر اولو نتاج كان یونې جوم چې او لګومبه راوکوخې مکانو يبونه هولی توواغیم اکه بچه خللو بوتولهسهکو منجاانو سر دناله سکو حالالکو او دا په جب کې جبوه دته به تیراې جباب به ومې کاروي تیر شو برګ ده. فبعدين كبيت كندنو قرباني قولا لقدنا فهمت ان احييتها عتيرا فانظرون على عتيرا فجنناتي ثم رها و ربيتو فاوربسي وين وربسي وين قال ابو داوود والعتيره منسوخه اطیرمن څو شویل سر قربانی پاتې شویل الحمدلله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی ته دیان الاضحاء عيد يا رحله حکم کړی شویل دلوی اختر دورځ د اختر الله دې امت د زګ زولې قال له رجل یا رسول الله رایت الم اجد الا منیه تنسا ابو ذهب بها زي نبی اسلام ته ابو سو کو کما صرف د پایو سرووی او بل راس رعیش خینی نو قربانی با فکوما نبی علی السلام متوینانا مکوو یعنی مطلب تسعیبی نساب بیا نی چنون سشید سرانیش دن تسعیبی نساب نی ولیکن خون من شاری کا واسکاری کا و تقصر شاری بکا و تعلق و آنتک فزالک من تمامی ازغیتی کا امداللہ مطلب داری چې با دیت فطرت پر اعمال و عمل کا و داو بیا قسم خواہشات ختم و دام چې کمرې او قسم خاطه اره چې دا وړې وړې خاطه یې گئی به دې باندې باندې الله ربو عزت د غټي حکمت یې هغه حکمت پوره کیلا هغه به الله سي کی پوره کی با و صلات الخشوع زن الحوادث ومنزلن ما خيو روایت سره هذا به امر مبادره ال الصلاه چې نبی عليه السلام به حادثه رااله او نبی عليه السلام چې کمدنو با انزه تا متوجه که دو چستا حدیثه و پیراله نبی علیه السلام با مستثسو متوجه شد مزقه کار که که نه مستبه و نبی علیه السلام متوجه شد پاگه که او حدیثه دنور تندر نیول او دسپرمائی تندر نیولو خصوف دا بسپرمائی که راضی کسوف دا چه کندره بانوار کرا چه خفیو بل اطلاق کی گی دا پا تا دری رنان کمی گی رنان ایسی کی گی کمی گی یعنی دا نوار رنان کم شی او دا تا دیر سخت تکلیفی پا آغا تیم که شبلیه کمی شی تک زیاد شی دا حادثه دیرا کمی دا حادثه دیرا کمی سورج گرا حن ووی او ګرین چې سکندرو هغه چاند ګره چې څوګمټن درونی وي دا ډېری کال کې تقریبا یو ځل خامخ کیږي دا کال کې یو ځل کیږي څوګمټه کځړ شي چې باندې ته غوري موږ کړه دېتابار ته کځړ شي او رڼا کم شي تټ شي ورته کوم وخت چې سکندرو نبی علیہ السلام موږ ته متوجې شوې ده ساينس او داخ خلق چي د دې زنې ځایېس بابو سره دا څه بحث کوي چراغې د وجنه باندې الله ناله باندې الله ناله ده دې متن نقيده تحاوی شرح ده د قاری طيب سره الله تعالی په هغه کې يو رواية ذكر كرده ده شرائقه ده, شرائق ده تحاوية والعزاء كوية ده على علم و علماني علم في الخلق موجود و علم في الخلق مفقود يو آغا علمي چهاز ده كولز جائز ده آغا مخلوق كرازين ده قد يو رو رواية ذكر كرده ويسا خلق مند وي جامع كدلو وي نبي صلى الله عليه وسلم مش ده سكي ده راغو وتن چرا جول <سؤال> علامه ده ولا عمره غلی در ردی وجهه خلق سکیږي جمع کیږي نبی علیہ السلام کملم دیوا سرا راغو تبي فشياري والانتساب يو پادب خپويږي اشعار او سرړي رپاد ادب باندې او بل پر صبر خپويږي وخلقو تزكوا جمشوي ده هر قبیله شجرای نسب ورسوده نبی علیہ السلام فرمائل علم لا ينفع وجهل لا يضر علم لا ينفع وجهل لا يضر تا دا سیلم دې کسړېځ دې سپایده اورګي او کسړې ته نه جاهل پاتې شول خسانی دې دا ساين شم دات شي دې علم لا ينفع وجهل لا يضر دا پته لګي چې راولیتان دې یې سلو نه اهلا په قران حکمت بیان کړل دي کې د څه خبره وره یل د سنه جوړي کې تیسره اس کم ځای کارای لکه چې کم دې دا غوول او ځای دې هغه وګړو به زړه زړه څه لګایي عجبه ځان خوب کې خونډو مونږ کې هر شی چې ابراهیم الله یې سړې وي خراټه غرو او بل و ترې زده دا هغه ترې چې را چې دا نه کوي خوونه دا چې چې اسه لکه خوان دواړه خراب کیږي دا, دا, وشو. دا بیا ځای ځای غره ولي نو د دې دا چې لکه دا ولي او شو دا وله دا لري ولي سبب ګوري بیا هغه چې کومن سببه حقيقي و مني سې و مني سببه حقيقي و مني و دا هغه چې کوم علت راغره چې کومن غافل شي ودا حریت په کې پیدا شي الهات پر کس شي پیدا شي ظاهيري اسباب ولړې را توجه ورغې دي کوم ظاهيري اسباب تووي پیدا سمګه کنه الرحمن ست شي ودا چل شي ودا چل شي دند حدیثو کې سبب حقیقی ذکر کړي وي او کس ثاني ذکر کړي نو دا سبب ظاهيري وي زتا نه خپل نشته ودا سبابه او پیغمبر سبب حقیقی زکر گیر چه داشه کندر در بنی آدم در گناهونو در وجه نوشی او دا اللہ رب برزد بنیگان یاری نبنیگان سکی یاری نقیامت یو حال و تمخی تکی چه داشه تغییرات پدی که رازی نو گوله راروان نی سوشی را روان نی او د اللہ رب برزد در قدرتونو نخیمنی او تقریف هم نبنیگانو تا نو دکی ندخل گو ذهن اڑی دای یا آگه نوالی و دا حدیثو که دارا دی بیا دا غتیم کی یو دورا کاتا کول او الله رب بلزتا متوجه که دعا کول دا چه کمدر ریگ مفید دی دل دا دا صلاح باب ذکر گئی صلاح تی خصوب کی نبی علیہ السلام منسکڑ دے خلق ناشنا آئے اُس پا روایتون تاس چې باید ی کار کې شپګرو کو ګانی کړړی وي ک پېنځ کړړی که سالوری کړړوي کې کړي او کیا کړی نه چې چله دا چل ورځ چې دا زر وئ چې بعض دا به واقع معدې کله پهې پېنځو کړي کلی بهې شپ کړي او جو ګړ ډېلهواري هغهته لګ ګې ځکه هغه چې عاد سوللوګوي هغه پته لږي چې په سال ممر د نبی سلام کې نورتن در یو ځلینی ولري د دا مونس شوه یوزا لده او روایتونو با که دمرا مختلف تی و جو کل كم بیوکوب با کمقلی و دا روایتونو تزدادا دا روایتون دی اعتاروز دو وجه نا حدیثونو آتاو بیل بای ناغا نا جو کم دون حدیثونو بانی بگمانه چی او حدیثونو پریدی نو دا سو خداوی چه دا نبی علی صلاة و سلام پا دا غرز لکه دا نور بدل موز کرده بس نا حالاتم بدل نمونزم سو بدلو ازا منگ حضرات سیووی چه آم موز پشانده موز بس دا موز پشانده سره موز ده او دا چې کم روادو نقل کړه و دا د آغای فاهم ده فهم روادت و تخمینه ده رو کوئی لگدی رو دغه صواب کو داو تا دا تاوالا باندې علي سي پلاړ مولا محمد امير باندې علي سي رحم الله د پنتر شي صو وخت مولا, مولا ملګرو خو خلک استقلال یې ستليو او ستو استقلال باورونه دې استقلال خلک یې ستليو څنګه کو باران نه کیږي چوي زولا کازاری گو استسخاکو دو اتو اتا تا سنشی کوله بس پارام بستا هشان سوال کولی دا ډیر گران مونز دی اغیو اتو څنګه مونده چهار سی بسوی منگا وزو دو اتو اوی چه دی جیازین و گرانتو او آر طول بچه کمدنو چپل و بازی ار سر بسر طوری او ماز پخین بزو غارمکی نو بر طول وی پیزارو نوی استلو او ساری په تور کو پدی سود نوار وجود دار او گرون کی بودری کو او سوری تنہ نوار دا بودری صفت کرنو تو لی روان پیلی دیخ پی په دیخ پی اپ اخپل پاس پاندی باتاوی اغا سارا باسور لی اسوار اخپل پاس سور دی پاتکیم والا دی کوئی چی لار دلو نوست آده دی خلکو تاوی تا موز ویقیرات بکیو که اوڑی روگز یا دو سیپاری بڑن بیره کات کیوئی لی چه رکو رللو دو برای بکی رکو اپڑا دو سیپارو مان چه سیده رللو کنا و زرزر اخپن موسکورا که حدیه پسیده او خوردو لی ذکر چه اگه خوی صدا بوساک مرسی که اگده ای دا په خولې مسبره کوو او د ذکاف لړونه ولرغونه ولرغې د سوری د لاند کې راسته. هداې فراتري. وېدیګې څنګه چې سم چټ کیږم ته دا چې کیږه. یانو بیا سره کا د کیچې داو په کیمیاوې طریقه ای لګ کنه. څوستا د سوری ته کینی لګ کنه. وېځې د بیا سره چټ کیږي، بیا سره کا د کیږي سره کا کیږي. په بده ځان لا غره کې داو چله کرید کنه به دې چې پاتې خو به ووکی دې چې الله زما په واسه خدا و چې دا خانان مې دې دې تکا چا کار سو نه کېدل وینم دې ته غرزول دي تاسو هغه ته کې به وکړ په کنه به مکو الله کارو دې له دې چې باران شو دام چته او راوي لاس سرو چتو چې دا نبي له سلام څه چلګي کارا په چا یو ځل سرو چټکړې چا پینزل ځل سر څه او چا پینزرو کوګاني صاحب کړې دي چا سنوري صاحب کړې چا دوی صاحب کړې چا دوی له سرو چټکړې چا دریس له سر څه کړې څه چټکړې ما غريو چې نو مختلف راځي اوس په دا پټاولګي ځاخه ان الله تعالی تعالی قالت من لم تقف في صلاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اني اشراط جاءت فقد ما قضاء ما قضاء ما قضاء ما راكته و مستل ركوعاني و قدي في ركعتين و دو ركعتو نكي دو ركعتو نكي جدي صلور ركوعاني دو دو سيدي صلور دي دا ساري شتي مارکات قطو را سجدت سجودن قطو دي تو غوا ما قطو ولا سجدت سجودن قطو كان اتول منه د دینه ود ما لیدلې نو نو تخميني بیا غوړوس پا نو هغه پرداه ثاني کله دار دلته روایت راغی چې چارکړه دې ورستو روایت راشي پپټه کړه دې مطلب دا درځي مونږو درځي مونږ کی پټوالې دې صحیح وکړه خدا حادثو نو نبي عليه صلوات والسلام پکې په مزوم ملي له ولګي پکې په تي زوم ملي دې ته کار کړیندا چې زوبو کې دا کو مالګه چې څاغ له کې رات اورېدلې داږي जाहीर نقل کړي او عام طور بګه پټوالو نو پټواله هم والحمد لله بیا تاسو ته پاره کټه متشکرو اره رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم او الله تعالی او ما تا تقریبا در سوره بقره مرود لري دا هم تعارف کوه ترې د مرابط په طعام څخه جان ترې روښنه وبچیرې نومان روایت را روان دی اصل روایت څنګه روا غري ووته څنګه اوله څو ما کاوه څنګه دغه ووته وروه اوله څو ما کاوه چې ما سره په منځ راغله دا نه څه څه او کته جلت الشمس نبی رسول الله رکو رکو سرو چټکه لپاره سرو داسه لپاره کلاسي نور ترتبې وکتل چاوا که شانت او بیا به کیسه وکړه حکاتو قال ان شط وقع على ايات ان ايات الله لا يحيط بها موت احد ولا خلق او دار چا مرگ د واجې قدرتې په دقیق رتبه د ابراهيم وفاتشهو النبي عليه الصلاه والسلام بچي النبي السلام خلقو زي ان سماو چې دا څنګه ووي چې دا چا د واجې شوي دي د ابراهيم د واجې النبي عليه السلام د ابراهيم د واجې دي شوی قال يا اكل الله اينك تهاون تتي شو صدر اغستلو او بیا له غرسو شي فقال جنت راضی درس شو على مثال نعم مثال مثلا فتناولتم من ماء رادوج لجرابونت راوشكم كما راغستو له اكلتم من ما بقيه الدنيا زكا دا اخیرا ته وی د خلاصې دوه ندي اخرني نه خاتميږي دغه سوره په دنيو او نتاشل وقوڑلې ورایتو نار فلم ارکلوم منظرا قد ابزا ورایتو اکثر الها النساء ویولې بکفر بی هن قال یکفرنا بالله فنلقى النار فرمانی کی و یکفرن الاحسان الله احسان تل داون نذارا کټول زمانہ او صرفه کټول کال کژما مولیګون تکي مسائل زړولې دا حالت ما رايت منك خيرا قد تو و انا حمده تعالى انا قطبي من عباده apparatus مته دا apparatus دي د اثم سره او apparatus دي دا او قد انزارت شفو قطا طالنا تصلي <تصفح> الله واطنع عليكم ان شت و على ايات من ايات الله ايات ظاهره او رائيه فجار عليه الجاري د قال و ا صلو و ا تسلم على نبينا و على امه محمد والله ما اعرض عن الله ان ا يغاروا من الله نشره و تنزيها غير ا تي الله لا يزن عبده و تزني امته يا امه محمد الله رب العزت فدي به انده ناراضي کی چر الله غلام اذا الله بنسی و ذکر کی و الله مطلب دار ہے ش زناگانو لبدی کڑے داخلہ والله الا لَذَائِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَئْتُمْ كَثِيرًا مَنَا دِي مُسَارَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْرَى مَقَرَخَتَ وَإِشْحَمْتُمْ مَقَامًا عَلِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِكَنْ تَعْيَامِ يَخْشَمْ فَانْتَقُونَ اصْتَعَاتُ فَعَتَ الْمَذِرَ فَأَتَ الْمَذِرَ فَأَتَ يت خ يفعوه وقاات الات البي الله را اف نمو اقد مراالية صي في مخ الله بندگان يري فإدار ففز الذكره فمن لاشي وال خطاق د كده الله يدع تادگان استفار وي وان جاء نزل ديال الله قال ان فصلي صلوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نبا ابراهيم هاج بار ابراهيم النبي عليه السلام بچو فاطشو فصلى بالناس سته رکعات شکرو کوغان سالور سجده تو سالور سجده بوسو کی انه شکرو کوغان جنيو رکعات کې څوشو وې وې درې کنا وان ابن عباس سما نه رکعات په اربع سمانه رکعت اتروکو غانی او سلور سیده برکاتونه وسو شو دعا او یو رکعت کے سلور رکوکانی شو الحمدلله رب العالمین ا تاسو را 파ره ته ا کوم دي اڅه منو من دې د بیا ته د پیاوته رسول په سمات کې وځومات کې رال نبی رسلام علاو را فن یده فجالا نبی رسلام يصبه و يحلل و يکبر و يحمد و احمد و یدو حتا حصرانها نبی رسلام داویل دادو آگانی قرار سورتین و صلح رکاتین آن ابو رحمان سمراء و قرار و قرار فی من دلیب و قرار رقار امار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعطاقت آشنوار تندرونی و نوم غلام, اولو غلام آزاد اول ترغیب ور کړ چې دا ټیم غلام آزاد شي هغه سمرا ته کې د پارا ته الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوزران سمور او سمور ما آواز ناورې د مکی وی جاهر او وسو مون نا آوازه ناورې ده عماد ابا تقار قيل اني ابا كما تقولوا ان بعض انوار النبي صلى الله عليه وسلم فقد صار الى صفه تطيره نحو بيبي ووفات تمرا ووفات سفييه بي فخر ساجدا ابن عباس ذراكاته وطلع او سجد وطلع وقتها بديل تمكي سجدك اي چکار اتاشه او غټه نه خوينه نشي دا قوي او دېنه بلوي نه خسووي چې نبي رسول الله بيبي د دنيا زمونږه مور لاړه فَرَكَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ فَيَنْظُرُ قَوْغَانِ وَيُقْرَأُ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 انا طبيع الله عليه و صل الله عليه و انت كنتي ترا بارا بايدن نوما دي مبشير روايت پراشي في نين كصفاتشون مسو صلاتنا و اج زمون دا من استعانا الى المجد و قرت كما قال <سؤال> ان اهل اهل جاهليه قال <سؤال> جاهليه ولاوي ان الشمس <سؤال> والقمر لا ينخسفان دا نور او سپږمه چې تندر ني مي دا ځکه ني وی چې لموت عظيم سوغات سره مرشي مينو زمایا لرل وا ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد حقيقه دا ده چې نور او سپږمه دا له چا مرګ د وجه نه کیږي نه دا ژوند د وجه ولکن هما خلقتان من خلق ی ньо الله فی خلقه ماشاء اللہ رب بلدخ پل مخلوق کی چسکینو کئی خواهی اماین خصفا پسولو حتی تجلل آیو دی صلی اللہ و امران باب سجود شکر سجده من فریده یو دا سجده ساہوات دا اتفاقی در دوی ما سجده دا سجده تلاوت دا اتفاقی در دره مناجات سلور ما سجده شکر داشته وکنیشته لري سيداي خارجو صلات او چه منفردني چې منفاریدن منفردان سيداي مراجعه دادا چې سړي چې غمنده نو مونځو کې بیا دعا کوي او دعا چې غمنده نو چې کينو په سيدار تاوي شي نو په سيد تک چې غمنده نو دعا سكي شروع کي سجدہ کی دو شروع کی داس سجدہ مناجات تھا احناف چې د سجدې منفردن قائل ندي د دې سجدې مناجات بارکه د زمي احناف نقللی ک یو شری د واکا ولا او د دو عجزې ډېره زیات شو هغه تم لکتر بیر بر جخ کولا کېدو اور د کیفیت لک بدل شو او دا غون تکي لګات شي غیر اختیاري د په سیدا شي پریوزي او پاره کې الله سره جرګاو کې مناجاتو کوي ودې کې بس نه وي دا به لایزي داسې د مراجعه دوی مړه سجده شکر سيد شکردار ده چې سړی جرطا سره امانت ځای وته و چې ډایرکټ په سیدا پریوزي لګاوي وارتزی روشو چه شام پاتا شو او دیریک پسیجده ارتاوشی پلانکه کاروشو او دیریک پسیجده سیشی ارتاوشی شوافی او دنور دنی قائل لی او دیتا سنت وی احناب دیتا مکروح وی چکم او رویتونو کی راغلی دی وی اے تاویل کے پموز باندی چه فخر را ساجدن دا ذکر دجود مراد تکل په نبی علیه السلام ذراکات اوکل څوکله ذراکات اوکل او یاي منسوخ مني چې دا منسوخ شوی دي ځکه نعمتونه د الله بلا سيادتي او پارټ ټایم کې باندې ته وصول کیږي نو کوم به وسر نه اوځي بیا وسر نه اوځي چې کمه مني دا غي وې چې نعمتې عظمه لګل چې هغه نعمت خلابې حالت وي په پارټ ټایم کې باغي د بارام هغه یو ده ضروري وي بیا او را دې بطرا طارا رسول الله صلى الله عليه وسلم راځه امر سرورا چې کړه نبی السلام له امر راغې په داسې امر چې خوشحالي و يا خوش ته جداوي چې او يسره به په خضر ساجدا شاکر الله تعالی نبي السلام يوشرئول من النغاشين لنكونا يوسف في الدوار وركيو من النغاشين فخر ساجدا نبي السلام شكريتا سجدا امم صارني ابي وفاطم الله صلى الله عليه وسلم مترا ديب مدينه ینما داوردا اغه غره په الله <الطبع> حتا په کومه کار واسه درن سم او لیدو اغان یو په جاب سجداه تا اوسو نو پروتو پروتو ثم قام برپايه د ساده ثم خر سجیدن ثم قام برپايه د ساده ثم خر سجیدن قال سال تو ربي وشفاعه الامه وماله راک درم ایسد اومد بیا په سجداه شکران بیا میسر چتکو بیا می دو مت لپاره سوال وکړه مغدری می صاحب اللهم را کړه فخررت ساجدا لرب بی شکرن بیا میسر چتکو بیا می هو خپل پر مغدری منه وره مرا کړه مرادته چې کومنه همتی جوابته د ټولو همتی جواب په جنت ته ځی فخررت ساجدا لرب شکرن بابر استفسار د باران غوښټلو چې کومنه د اخر یو مونځی چې باران به با خلک واړی باران ضرورت ده بندگانو چه آقایی چه کل باران نی ده ده گناهو می واجبی باران اختلو تغیلی کی ساید ده مشکاتم سالات تکرانو رو چه باب سالات الستسقا یعنی استسقا باران اختلو ده پارسومو نه نده البته منزم یو طریقه ده نبی علی السلام صرف پا خدبه کم سخوخت باران اختلو څو خطبه ویله سړی راغی وه خلک مړ شو تباشو باران نشته نبی رسول الله په خطبه کې استسقا شورو وړاند چې کتلې واري ازرالا چې خلک چې کنده کور ته ته لواندو من دیوالې نبی رسول الله کتل او خاندل ناظر وې یوه مناسبت وي نده قواله شي مصبه کی باران وړې دا مې څه سره سيداګل بل چې کنده نو مصب کي شي ذو را کا ته کی ځان ځلونکو ول شي بجمونکو ول شي ناپلو کي قدايډه رنښت تر ځان ځلونکو او کي او یا پا جمع نفل سکی کې بیا دعاو کی دعاو کی او پا کیسی کندنو قلب و رداؤ کی سادر چه کندنو الٹا کی واسان اون دا بس سادر چه کندنو الٹا کی او پا فاہا چه کندنو داؤی چه خیدی گستا واری گستی خیتا واری واړي کتا کتا بارا او لاندې باندې ټول پورا قلبی آدھی لکوا سیادی پورا ادھ جمع بس آدھر کے گران آدھا پر دا رمال شي او دا سنای سره کمبل چي و دا لړ او لړ سره غپ نه لګا ونه رمال شي پته سر كون کی داخله استه دوي چې کانونو شاته د اسنګوږي په دې پولیس کې بسيده څه بهږي په دې پولیس کې بسې شاته کڼدا سي او دا لاس په دې په نشا ته سكي ناولي به دې پولیس کې بسې دا ودا کې او دا سمې کې دا کور قلب بس پورا خپل ورشي دا سی وروگی وسه پولیس کی ورا دا ودان سره راشي دا یو غدیر تشی دا یو غدیر تشی سې جگنا کټه با وراشي وراو کټه شي لاندې ب باندې شي باندې دا چې ګمنه پورا خپل دے دا بغنه چې یو کی اوکاسان کلب یاسه دې ګولبا نه بل طرف کې بس دا بسم الله الرحمن الرحيم Para para Allahu sallallahu alaihi wa sallam inna دا sadaqah wa salaatina ta'tina haramina wala sadaqah wa salaatina ta'tina haramina wa qawlan la ahwa muhawil ridada ta'kil al ridadi hina istabral چله کومره په سیسکار کې لاس جوړول لا چې دا ولدا شي کنه دا سي په دومره په ننور مونږ نوکي نور دوه غانو چې ولدا لندن دینګ مډیوم چتاه نو یا نو یا نو یا بزار رضی اللہ تعالی عنہ اپار تن رسول اللہ دا بزاری کافی دے دا زہر دا دے کانا دا سی نوہ ول گدا دا سی کڑو کنا دا سی کڑو کدا سی وکاره دلہ اسمان تکری دا مطلب دے انا شطر دوله ترى نقاره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من داره المسرى الله طيب ربنا يا شباران مولود قداب يقول اللهم الله صلى الله عليه وسلم حضر قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام مما تبو عليه حتى اصابه من المطر گریوان بیوتا کلاو کمبرتی بیوتا گوالی چی دا باران زمان دی او لگی او دا بی اویل وی لمسا ناتا آزا وی لینه حدیث واحدی بی رب بی ہی وی زکا وی سا چیز سی برده مانا کولا وی دا زمان در تازه تازه محمان دی دا زمان در تازه تازه محمان دی یعنی دا آغدین دا باران را غلی دی لادو کنانگار اس ترگی عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رضينا صلنا بطن القبلة فنعراط المصاف الأيمن على عاتق الأيسر والعكس" فصافه الانصراف على عاتقه الأيمن ثم حول قلب تحويل مذهبني وعنه انه قال: قال الله عز وجل: "عثرت سمي ستب له سواء" نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم یاوڑا کمبل گایا و شڑا گنده که تورا فارادا یا خداس فلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرادا کرا چه دلانده طرف پولو نیوینده و برکی نو آقا درانا و شڑای و گنا نو فالما سخرت نو قل با آلات قیبز پوگوی و عرز بدا لکڑا و دلانده نبانده کولو دا کیسا لکڑا گرانا و کمبل و گرانا و نو فاجالا قل با آلات قیب وارو مير مورا ا لله انه هو ر انابي صلى الله عليه وسلم يطي عند عند احجار الزيت در زايو ابن احجار الزيت قريبه بن زوارات زوارات سرغي قائمه يد ويستسقي رافي نه يقبل واجب لا وجابو بيمار سو سر مندو وچتکړي انداله سو سر نتي نو انا يا ابا طالب على فراق رسول الله صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم جاء في الاستقراء متوجعا نبينا عليه السلام ذاتي قلت الجامع غستبي اجتسى هذا بارا متواضعا متخشعا متضرعا وانا امرئ سواد انا عندي مقارنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعالى الله وتوب الى متى وانشر رحمتك الله الله قل بندیانو بکا فل ساليو بکا الله رحمت را وار رو وروا وا احي بلدك الميد الله لا غشك لتازك واحدا برك الله تعالى مقرئ اي رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف جواز وقال اللهم اسكن علينا حيث باران بکو يواکي نبي باران موغيثن مو باران مریئا اواج کمدنو خالو کوون کے باران مریان تازه کوون کے باران نافن غیر ازوارن عاجلا ضرب کار غیر عاجلن قال فابطقت عليهم السماء فغيبان وريزت اسمان وريزن ادخو وانا عايشه ته دل او تا انا پار ستمه تیرا رسول الله صلى الله المطر دي شوال باران قال دينون دارت قوم يا رنكم الصلاوه وعدنا كانوا ياخذون في قاتع خلق تي مو خوچ پلان کی تم لارشي قال تعالى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحابه هذا ارهنده بر ختم درو الحمد لله في نقاركم شكاوتم جد دياركم تاس فرياد کړه د حق صالح د خپل ملک وسط خار المطر اور اس طرح د باران او ابن زمانه هیانکوم د سلقه وقنا الله تاسو حکم کړل ان تاسو و هو چې تاسو الله راوبل او تاسو سره وعده کړی دا اي استجیب لکم چې الله تاسو و دونه استجیب لکم بدعو الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم لا اله الا الله و ما یرید اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه اور اوگر زیاغ جته مونږ باندې بارا نراورې طاقت و بلاغن او بلاغ ان لاحین اورثت سيو وقت ثم رفعت فلميتر في الرف نبي الرسول الله صلى الله عليه نو حتا بياض بیاد بادا بياض اي بتي هي النبي الرسول صلى الله عليه وسلم د کوم نو ترخون اخاره شو ثم حول الى الناس فورا فين يد ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فانشا الله وصحابا الله ورزق پیدا کړ فرادت او ګل هزارش وفرقته او قرارس ثم انطرت باذن الله فلم ياتي مسجده نبي الاسلام لا جمعه تراغل نو حتى سالت السيول تردیچه لالهوبه دی فلم را سوراتو ملل کن چې د خلقو تلوار یولې د منډې یولې کولونو ته نبی اسلام خو اندل حتا بدت نواجز وګ د نبی اسلام خو کنا مبارک خرجو یا ان الله علی کل شین قدیر و انی الله و رسوله هو را فلا جزیر کارا کلا ویزا ګرمانی دی کډی لا چا وکړ الله اکبر سوبران تعالی و رحمن و رحیم هر باران رکان را کو طبیعی عباس الارض اذا باران خاطرا ویستس قابل عباس اوی و باران به عباس گفتو مطلب یہ اونیک بندورا نکول شرب دعاو کی نوری را خبر ا تمام باول نبی علیہ السلام کو با وسیله باران گفتو مطابقانی ورو اسی عباس کو اسی دا, دا وسیله جایز دا جو اندی الله توسلا کا <ساعت> انا بيو د پخ اوله انا په پیداوار کې پیغمبر راغوه ته شهر باران رغښته چې موږ قتل د یو باران رغښته لاس پیو چې تکلیف سما پیغمبر و زی زی فقاد سجیب الک استاذ او دا قبولشه من اجل هذه النمله یعنی ساروه ته تکلیف کنه هغه باران غواړي باب الرياح بعدونو با ټیم کې سیلای ټیم کې دوړیا زوبټیم کې لوګوندا چې کمونو الله تا توجو کې دل فقاری انقلابي احوالو کې الله تا توجه ضروري وي هر انقلابي حالت شي جناب الله صلی الله <تصفح> هغه کومره سبا د ما مدد شوه ده اورغه هوا چې بل طرفه پیدا کړه ولټه شو واديان تباشو نه بادونو قسمونه سباوي د بوري نجې اټونه واینه د مو شمنو د واینه دا هواګار وړل قسمونه دي وانا اشهد ان لا اله الا الله وشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا وافيس ما الرسول صلى الله عليه وسلم له السلام تعلق كه چې خلازه وازه دا سم ما کندنه لري النبي اسلام مبتسم کو او जर ا غيم چ النبي عليه السلام موري د رياسيله د النبي السلام مخ به معلومي دل فطب لګي دا چې څه چله وهنا خ سابي ثم الله عليه ده ف مباره الله افته خرهها او خره ماها ویرره غته و خیر ما اوور به, به او ما دغ خیر دغ س غړم چې د سلا په اغیر لیکله شو ده وز به کم من شرها دی او پهنا غواړم د شر د دي سان او د شر د غنه چې بدي او د شر د غنه چې د سلاپ را باللوله شو ده چکلو بنا اسمان کې لکم نرو واریز ماریز رالا تو تغیر لونه و خرج و دخلا و اقبل و ادبارا نبی اسلام علیہ السلام رنگ بابدر شو بار که دو درنا او دو کېده اس تو که دو مخی که بار. باران شو سر ریان بو نبی اللہ علیہ السلام نا کیفیت پتک شو فعرفت ذالک آئیشا آئیشا داو پیجندل چی دا ولی دا دمرا تکلیفی فقال لعله یا آئیشا کما قال فیما سر چاسنه جدا قشې چې پهلار ما را او حارضه مستقبل او ديته قالوا هاذارجممطرنا ويقول اذا را المطر نبي عليه السلام جباره لیدنه وي رحمه در رحمت ته در احسان الله تعالی او او تر کفاته او دغه یتانته ثم قال الله <سؤال> قادصالی و آده ده ندار چه بارانو لشی بلکه دامی و قادصالی دار چه انتم تار و تم تار چه بس وریگی نو وریگی و لاتم بطلار دو شیع از مکیز شیع نظر گونه دامی و قادصالی دار چه بارانو نده هده شي. زیاد شیع انا بيهره راک دی الله تعالی قرات کل کوتی بنه صلی الله علیه و سلم اطیدار یوه نور او قر او دره رو الله نه روڑی کلا رحمت روڑی کلا عذاب روڑی دته کنسلم کووی الله نه خیر غواړي ز شر نه غواړي ورو شریف سلیب خیره وکړه خدای دې دا سلیه غرق کړي نبی رسول الله تعالی انور ال وَيَنَا مَامُورَا وَإِنَّهُ مَن لَّا نَشْيَن لَيْسَ لَهُ بِعِلٍّ فَتَجَ بَدَازِ سِذِ لَعَنَتُهُ شَاغِثَ كَمَنُوا عَلِوي وَلَعْنَتُهُ تَوَابَصَ رَاجِرِ وَارَوَيَّ إِنَّ صَالِ قَرَّ قَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَيَّ عَلَيْكَ مَا تَقَرُّهُ رَبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا وَخَيْرِ مَا فِيهِ وَخَيْرِ مَا ندا چی سیلی براویو تا و نبی علیہ السلام بجیسن نبی صلی اللہ علیہ السلام و را رکبتیه تا تحییاتو بشکل بکین است و اللہم جلها رحمہ ولا تجلع عذابہ اللہم جلها ریاحہ ولا تجلع ریحہ زنی خلقوی و دا مقرد چلی ندا پا داگه کی استعمالیی پا عذاب کی رحمت کی استعمالییی دا د جمعو د مفرد خبره نه ده دمونږ ش سر د پنپیر د للی پر معی چې اووا مفر د نیو طرفهی د غیر زور زیاتي او بعد اړی اړی خلک خلق کوې زوری زیاتي او چې کله اووا کله د یو تهپشي کله د بند تهبه شي د هغې زور شو کم شي او باران رالی او کوړیا زین تطی وردی وژنا ریاح پر رحمت کې راضی او ری مفرد کې دا وځ سرب د غردونو د سیږي وژنه دا اور مفرد وارسلنا, وارسلنا, وارسلنا الرياحة ويرسل الرياحة وانعائشة رضي الله تعالى ناقارتا من نبي صلو الله عليه وسلم نسلنا نسلنا نسلنا نسلنا حلق حلق عقان إذا عقان افسرنا شيئا من السماء نسانتا حارة ركا إذا افسرنا شيئا من السماء شكالا منك فاسمانك سؤولا يعني هو رياض وطرقا عمله واستقبله اللهم اني عوز بك من شر ما فيه فإنك شفهوك شتبلرشو ووو الحمد لله بيوه او کباران ماشاء الله اللهم سقيا نافعا وعلي نور انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنا <تصفيق> صوت الرواح والروان ففرح اللهم لا تقتلنا بغضبك تشغله دار بيووري ان يالله منفق القه دباكم ولا تولقنا بعذابك واغفنا قبل ذلك يا دهوي دي عيلون فقاري او نو بیا نو بیا امام او باندې راته هغه هغه ترتن حدیث نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غزا ری ولیدو په تارکل حدیث نبی رسول الله عامی خبر پرې خو دې دا ذکر شورو کړ سبحان الذي يصب الراد بحمه والملائكه من صفته نامه کتاب جمعه